Хоча загалом Галині Васильівні подобалося, що чоловіки не бачать її і уявляють собі томну цицькасту красуню, зображену на рекламному флаєрі цієї служби. Збагнувши, що тільки даремно згайли час, швидкий, не покладаючи вже великих надій на прослужку, зосередився на результатах зовнішнього спостереження і, головне – на інформації, яку зливав Микита бережний. Забули про кота, махнув рукою шалений майор. Помовч трохи, давай ти, Данченку, тільки розбірливо. А значить, так. Опер зосередився і заговорив, староно добираючи слова. Сьогодні, у вівторок, 14 липня, по дорозі в офіс, Семен не туди мак Звелів своєму водієві зупинити машину і підібрав якогось чоловіка. Чоловік стояв на узбіччі. Він не махав рукою, взагалі не подавав жодних знаків для того, аби його хтось спеціально впізнав. Що Микита робить висновок, з яким ми погоджуємося? Наш об'єкт знав цього чоловіка в обличчя, знав, де він стоятиме, а отже, був якимось чином попереджений про зустріч. По жодному з телефонів, які перебувають на технічному контролі, не туди мак про таку зустріч ні з ким не домовлявся. З чого роблю висновок? Він або користувався лівим телефоном, або посилав комусь чи отримав від когось смс-повідомлення. Читати смс, ким ми поки що не маємо технічної можливості. Слухаючи цей рапорт, Петро Швидкий, вкотре за останні тижні зловив себе на думці, вірніше, на двох, або він сам запрацювався і зовсім не розуміє, що відбувається, і в чому суть доповідей підлеглих, або працювати доводиться з повними ідіотами, від яких він сам, шалений майор, Поступово заражається ідіотизмом. Він хотів перепитати Данченка, чи розуміє той, про що зараз взагалі торочить. Та трошки подумавши, вирішив не загострювати і без того критичної ситуації. Тим часом Данченко рапортував далі. У машині пасажир нічого не говорив. Хто він такий, наш агент сказати не може. Бо ніколи раніше його не бачив. Так вони приїхали на поділ, де не туди мак наказав зупинитися в районі Контрактової площі. Коли Микита зупинив машину, шеф зволів йому вийти і попити кока-коли. Микита зробив це неохоче, бо в салоні працював кондиціонера на вулиці Страшена Спека, ближче до теми, нагадав швидкий, побоюючись Якби опер не почав докладно говорити, в якому кіоску Микита купляв Кока-Колу і скільки за неї заплатив. Значить, поки наш агент пив Кока-Колу, не туди мак про щось переговорив зі своїм пасажиром. Розмова тривала менше п'яти хвилин, після чого незнайомий чоловік вийшов і змішався з натовпом на площі. Хлопці... Знаружки чесно намагалися його простежити, але або вони проклацали, або той вміло відірвався. Що може означати дві речі. Перша – не туди знає, що його пасуть, по і попередив свого співрозмовника, аби той вжив заходів. Друга – не туди не знає, що його пасуть, просто і він сам, і його контакти вживають заходи безпеки про всяк випадок. «Дуже мудрий висновок», – гмикнув швидкий. «Чим усе скінчилося?» «Микита зрозумів, що вже досить пити кока-колу», – сказав Данченко, тому і повернувся назад. Саме тоді, коли він сідав за кермо, не туди мак сказав комусь в мобільний за два тижні і заховав трубку в кишеню. Шалений майор глянув на Немеровича, даючи зрозуміти тепер його черга. «Кому дзвонив?» «Не туди мак зафіксувати не встигли», – пояснив той. «Розмова вийшла дуже короткою, навіть не розмова, повідомлення, але повідомлення досить важливе. А з цього роблю висновок, який суперечить попереднім висновкам колеги». Немровець скосо подивився на Данченка. «Не туди мак не підозрює, що його трубка на прослушці». Бо не скористався б нею, аби повідомити важливу інформацію. Змагнувши ще більше від підлеглих нічого не домогтися, шалений майор відкинувся на спинку стільця і замислено побарабанив пучками пальців по краю столу. Якщо відсіяти полову, відомості, принесені оперативниками, насправді були досить цінними. Не туди мак до чогось серйозно готується. Не інакше, що це щось, саме та передача грошової готівки, яка осяде на легальних рахунках банку, відмиється через них від усіх ознак свого явно кримінального походження. Іншої операції Семенну туди мак не готував, ба більше. Гроші ці повинен передати посередник, котрий зв'язує банк не туди мака і потужний наркокартель. Таким чином зв'язок банкіра і наркоторговці у разі перехоплення кур'єрів і зриву операції буде доведений, що дасть можливість шаленому майору нарешті закрити банкіра всерйоз і надовго. Отже, до операції, на яку затятий борець зі злочинністю давно чекав, лишилося, коли вірити Нетудимаку, два тижні. Два тижні промовив сам до себе Семен Нетудимак, дивлячись із вікна свого кабінету на Київ, який о цій порі року потопав у зелені і потерпав від спеки. За два тижні Почнеться фінансова операція, яка не просто допоможе його банкові триматися на плаву і почувати себе комфортно в час, коли більшість банків стогне від кризи і просить допомоги в держави. Вона знову відновить процес, на певний час втрачений, коло обіг грошей у природі. Це буде його перший мільйон в цьому сезоні, який непомітно для оточуючих. Пройшовши всі потрібні кола, подвоїться, потроїться, словом, почне рости і пухнути. Він, Семен, не туди мак, уже до вересня зможе трошки розтермосити ринок нерухомості.